Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih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 Fa in kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa bid'ah wa kull bid'atin dhalalah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, asal atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Sallam adalah keturunan dari Nabi Ismail Alaihissalam. Untuk menjelaskan akan hal itu, tentunya ada beberapa perkara yang harus kita sampaikan agar jelas bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keturunan Adnan yang silsilahnya kembali kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya jazirah Arab adalah jazirah yang sangat luas yang merupakan garis besarnya atau mayoritasnya merupakan sahara yaitu Padang Pasir yang kalau kita lihat di khoriatah di peta kita akan mendapati bahwasanya Jazirah Arab merupakan Jazirah yang sangat luas yang sebelah uh, timur kita dapati di situ ada ya ada Teluk Arab ya. kemudian di bagian bawah ada Laut Arab yang bersambung dengan Laut India dan sebelah kiri ada Laut Merah sementara sebelah utara ada daerah sebagian daerah negeri Syam atau daerah Irak dan lumayan besar daerah Jazirah Arab tersebut. Padahal di zaman dahulu, Jazirah Arab bertetangga dengan dua negara besar, yaitu Persia dan Romawi. Akan ah, tetapi, ternyata kalau kita lihat sejarah, Persia dan Romawi tidak menguasai Jazirah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab sebagian besarnya merupakan gurun, pasir. Sehingga sulit bagi mereka untuk menguasai Jizirah Arab Sehingga kita dapat di kabilah-kabilah yang ada di jazirah Arab Rata-rata dalam keadaan bebas Tidak dijajah oleh negeri negara-negara besar pada kala itu Seperti Romawi dan Persia yang merupakan dua ya, negara besar di zaman tersebut Adapun suku Arab Disebutkan oleh ahli sejarah dan ahli nasab Suku Arab terbagi menjadi tiga yang pertama adalah Al Arab Al Ba'idah, yaitu suku Arab yang sudah punah, yang sudah hilang, tidak ada keturunannya. Yang para ulama menyebutkan bahwasanya suku Arab ini seperti kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian Al Amaliqah. Ini diantara kaum kaum Arab yang sudah punah dan tidak ada keturunannya. Kaum Ad, ada yang mengatakan di negeri Yaman. Adapun kaum Samud. Dahulu mereka tinggal di daerah Al-Ula yang sekarang terletak di kabupaten namanya Kabupaten Al-Ula Sekitar 350 km dari kota Madinah sebelah utara Barang siapa yang berkesempatan untuk melihat bekas lokasi peninggalan kaum Samud Yang disebut sekarang dengan Diar Samud, Madain Saleh Maka dia akan melihat bekas-bekas peninggalan mereka yaitu berupa gunung-gunung yang mereka pahat Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanhituna al-jibala buyutan." Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah mereka. Namun karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara guntur atau halilintar yang sangat keras yang dengan sekali guntur tersebut akhirnya mereka pun mati. Kemudian ada dua model kedua dari suku Arab yaitu disebut dengan Al-Arab, Al-Aribah. Yaitu suku Arab yang asli, yang Al-Baqiyah, yang masih tersisa. Yang kata para ulama, suku Arab ini berasal dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman. Yang kembali kepada disebut dengan Al-Kohhtan. Yang kabilah-kabilah diantaranya yang terkenal di, dari suku Arab, al ini seperti Himyar... Kemudian juga Sabah. Ya. Kita dapat di dalam Al-Quran ada cerita tentang kaum Sabah. Mereka adalah orang Arab. Mereka adalah orang-orang Arab asli. Namun, tatkala Saddu Ma'rib, tatkala Bendungan Ma'rib Rusak. Sehingga mulailah Daerah Ma'rib menjadi tidak subur Seperti sedia kala. Maka banyak orang-orang Arab yang asli Mereka keluar dari Negeri Yaman kemudian Masuk ke Jazirah Arab berpencar-pencar sampai diantaranya mereka ke Madinah seperti suku Aus dan suku Khazraj yang dari berasal dari kabilah Al Azd. Oleh karenanya kaum Ansar dari suku Aus dan suku Khazraj sebenarnya mereka adalah ya berasal dari suku Arab asli yang mereka berhijrah dari Yaman menuju ke daerah Hijaz. Yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Bukan suku, bukan model kaum Arab yang pertama yang sudah punah. Ataupun model kaum Arab yang kedua yang merupakan Arab asli. Tetapi yang kita ingin bicarakan adalah al-Arab al-musta'ribah. Iaitu Arab yang merupakan campuran Arab. Bukan Arab asli. Karena Nabi Ismail AS bukanlah orang Arab. Nabi Ismail AS merupakan putera dari Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bukan orang Arab. Beliau tinggal di daerah Irak. Disebutkan ada suatu kota di daerah Irak yang disebut Babil. Ada yang mengatakan nama yang lain. Intinya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tinggal di negeri Irak dan beliau berbicara bukan dengan bahasa Arab, tapi ada yang mengatakan bahasa Ibraniyah, ada yang mengatakan bahasa Seryaniyah. Ya, intinya Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Muhammad saw merupakan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ya, tatkala diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Di Mekah. Kemudian Nabi Ismail setelah dewasa menikah dengan suku Arab asli dari Jurhum. Setelah dewasa Nabi Sulaiman, baru Nabi Sulaiman belajar bahasa Arab. Disinilah kemudian bercampurlah Nabi Sulaiman, eh, Nabi Ismail. Ya, belajar bahasa Arab. Kemudian dia paham bahasa Arab. Maka jadilah keturunannya dikatakan dengan Arab al Yang aslinya bukan orang Arab tapi karena paham bahasa Arab. Bahkan lebih pandai daripada orang-orang Arab asli. Maka dikatakanlah mereka seperti orang Arab bahkan seperti orang Arab yang asli. Oleh kerana pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bicarakan tentang sejarah perjalanan Nabi Ibrahim Alaihissalam sampai beliau meletakkan putra beliau Ismail di kota Mekah. Ketahuilah para hadirin dan jema'ah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim Alaihissalam beliau menikah dengan Siti Sarah. Kemudian beliau berdakwah bersama Siti Sarah. Atau ibu kita Sarah alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau banyak ya merantau dalam rangka untuk berdakwah. Di antaranya beliau pergi dari negeri Irak menuju ke negeri Palestine. Dan disitulah beliau tinggal di Palestine. Kemudian beliau juga sempat pergi ke Mesir. Dan kita tahu cerita yang masyhur yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Bahawasanya, tatkala Nabi Ibrahim AS pergi ke negeri Mesir, Maka di negeri Mesir ada raja, Dan seluruh raja Mesir dikenal dengan Fir'aun, Fir'aun itu artinya raja, Sebagaimana misalnya Herakal, Yaitu seluruh raja Romawi namanya Herakal, Tetapi nama aslinya bukan Herakal, Jadi Herakal, kemudian Najasyi, Kemudian Fir'aun itu merupakan julukan, Seperti kita di Indonesia namanya raja, ada raja yang di Mesir yang dia selalu mencari wanita-wanita yang cantik jelita dan Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala melewati negeri Mesir dia tahu bahwasanya raja ini akan tertarik dengan istrinya Siti Sarah karena Siti Sarah terkenal sangat cantik jelita oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi berkata kepada Siti Sarah kalau mereka bertanya kepada engkau kepada aku tentang siapa engkau. Maka aku akan menjawab. Hadihi uhti. Ini adalah saudari perempuanku. Kata Nabi Ibrahim AS. Karena tidak ada orang yang muslim selain aku. Kecuali engkau wahai istriku. Ini salah satu kedustaan yang disesalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tatkala hari kiamat. tatkala di padang mahsyar. Di mana orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim AS. Meminta agar Nabi Ibrahim AS memberi syafaat. Agar Allah SWT segera. Memulai persidangan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan saya pernah berdusta tiga kali dusta. Di antaranya dusta tersebut, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diajak oleh kaumnya untuk menyembah patung, maka dia mengatakan ini sakim, saya sakit. Kemudian di antaranya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini, dia mengatakan bal faalahu kabiruhum hada yang melakukan oleh yang gede ini patung yang paling besar. Ada, saya pernah lewat di Medan. Saya lihat ada patung gede, ada patung kecil-kecil di bawahnya. Ini bisa diperaktikan, hancurkan patung-patung kecil. Kalau ada yang tanya siapa yang hancurkan patung yang gede ini, yang menghancurkan patung yang kecil-kecil. Kemudian dusta yang ketiga yang ini, tatkala ditanya Nabi Ibrahim, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim kalau mengatakan, ini istriku, maka bisa mendatangkan kecelakaan. Bisa jadi Nabi Ibrahim AS dibunuh. Ya, karena sang raja, memang terkenal suka mencari wanita yang cantik oleh karenanya nabi ibrahim alaihisalam melakukan hilah hilah yang syar'i yang dia mengatakan ini adalah ya saudaraku kalau kita perhatikan tiga kedustaan nabi ibrahim alaihisalam ini semuanya bukan dusta yang soroh bukan dusta yang, yang yang jelas tetapi merupakan bentuk hilah hilah yang syar'i akan tapi waktu tidak cukup untuk kita menjelaskannya intinya meskipun demikian nabi ibrahim alaihisalam menyesalkan kedustaannya tersebut dan tatkala beliau diminta untuk beri syafaat, beliau mengatakan saya pernah melakukan kesalahan. Di antaranya tatkala di negeri Mesir. Akhirnya benar. Mata mata sang raja memberi kabar kepada sang raja bahawanya ada seorang wanita yang sangat cantik jelita yang telah masuk di negerimu. Maka diambilah Sarah dan dibawa ke istana sang raja. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya kemudian sholat, kemudian berdoa kepada Allah subhanahuwataala agar Allah menjaga istrinya Sarah. Tatkala dimasukkan dalam kamar sang raja Sang Firaun ini, maka sang raja Mesir ini berusaha untuk mendekati Sarah. Akan tetapi Sarah alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terasa keras terbelenggu, tidak bisa terbuka. Akhirnya sang raja berkata kepada Sarah, doakanlah aku agar tanganku terbuka, belenggu tanganku terbuka. Tatkala tangan Sang Raja telah terbuka. Ternyata Sang Raja ingin mencoba untuk kedua kalinya. Karena Sarah sangat cantik jelita. Maka dia pun berusaha untuk mendekati Sarah. Kemudian Sarah berdoa lagi. Maka tangannya terbelenggu lagi lebih kencang daripada sebelumnya. Maka dia pun mengatakan kepada Sarah. Doakanlah aku supaya kedua tanganku terbuka. Akhirnya Sarah pun berdoa tangannya terbuka lagi. Namun dia tidak putus asa. Dia berusaha untuk ketiga kalinya. Siapa tahu yang ketiga kali berhasil. Kernyata dia ingin mendekati Saroh, tangannya terbelunggu lagi lebih kencang daripada sebelumnya. Akhirnya dia minta dan mengatakan saya tidak akan mendekatimu lagi. Akhirnya Saroh pun berdoa dan kemudian tangan kedua sang raja yang terbuka. Setelah itu sang raja pun memanggil anak buahnya. Dia mengatakan kalian tidak mendatangkan kepadaku manusia, yang kalian datangkan adalah seorang setan sy ya. Setan saya tidak bisa mendekatinya. Akhirnya sang raja Firaun ini pun memberi hadiah hajar kepada Sarah. Hajar ini adalah ibunya siapa? Ismail alaihissalam. Dalam lafal hadis disebutkan fa'akhdamaha hajarah. Maka sang raja pun memberikan hadiah kepada Sarah hajar untuk membantu Sarah. Sebagai penghormatan kepada Sarah. Ya, karena dilihat Sarah ini begitu hebat. Tidak bisa didekati. Bahkan doanya langsung terkabulkan. Para ulama khilaf tentang siapa hakikat hajar ini? apakah hajar ini adalah seorang budak ataukah dia seorang wanita yang merdeka ada sebuah buku yang khusus membahas masalah ini yang intinya berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya hajar ini bukanlah seorang budak akan tetapi dia seorang wanita mulia putri dari seorang seorang terkemuka di negeri mesir akan tetapi karena sang raja ingin memuliakan sarah maka dia pun menghadiahkan hajar kepada sarah Akhirnya pulanglah Nabi Ibrahim AS bersama Sarah, ditambah satu orang siapa? Hajar menuju Palestine. Dan kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS sudah mungkin puluhan tahun menikah dengan Siti Sarah. Dan tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Sampai Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah. Rabbi habli mina salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepada aku dari anak-anak soleh. Jadikanlah anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Akhirnya Siti Sarah kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kasihan kepada suaminya. Sudah nikah lama tidak punya anak. Akhirnya dia pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Hajar ini aslinya pembantu Sarah. Tugas dia hanyalah untuk membantu istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Namun terkala Siti Sarah kasihan melihat Nabi Ibrahim, maka dia pun menghadiahkan pembantunya Hajar kepada Nabi Ibrahim. Qadarullah ternyata setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, maka akhirnya siti hajar pun mengandung dan melahirkan anak yang namanya siapa ismail alaihissalam hari berlalu hari berlalu siti sarah sabar bersama kehidupan nabi ibrahim yang telah berpoligami dengan siapa siti hajar disebutkan oleh sebagian syarahul hadith. sebagaimana disebutkan oleh oleh al-hafiz bin Al hajar rahimahullah dalam fatul bari Setelah Nabi Ismail dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim, umur beliau, umur Nabi Ismail sudah dua tahun. Artinya menunjukkan bahawasanya, Siti Hajar sempat tinggal lama bersama Siti Sarah dalam waktu yang lama, lebih dari setahun. Namun lama kelamaan, akhirnya Siti Sarah tidak tidak tahan, dan dia pun cemburu kepada Siti Hajar. Kenapa dia tidak punya anak? Sementara Siti Hajar yang itu pembantu dia, ternyata punya anak. Akhirnya dia pun bersumpah, bahawasanya dia akan... Memotong Siti Hajar menjadi tiga bagian. Akhirnya Nabi Ibrahim AS. Ya, meminta agar Siti Sarah memaafkan Siti Hajar. Dan dia pun memberi syafaat untuk Hajar. Akhirnya agar menyenangkan Siti Sarah. Maka Nabi Ibrahim AS pun membawa Hajar. Untuk pergi menuju Mekah. Bayangkan dari Palestine ke mana? Ke Mekah jauh. Disebutkan dalam hadis, saya akan bacakan hadisnya di sini dalam sahih Bukhari. Agar lebih jelas ceritanya. Dan saya harap antum semua bisa sabar untuk e, mendengarkannya. Dilewatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 3364. Ibnu Abbas radhiyallahu RA berkata, Awalu matahadhan nisa'ul mintak min, min qabal umu Ismail etakhadhat min taqan litu'fi atharaha ala sarah yang pertama kali memakai mintop mintop itu seperti ikatan yang digunakan oleh seorang wanita untuk mengencangkan kainnya ini yang pertama kali memakai seperti ini model gaya seperti ini adalah siti hajar kenapa dia ingin menghilangkan bekas jejaknya karena dia khawatir siti sarah masih cemburu dan bisa mengejar kemana siti hajar oleh karena siti hajar memakai ya, memakai seperti semacam kain yang diikatkan di tengah bajunya dan dibiarkan kain tersebut memanjang untuk menutupi bekas kakinya karena dahulu mungkin berjalan di padang pasir atau ada jejaknya sehingga dengan adanya ya ekor dari kain tersebut bisa menutupi bekas langkah kaki Siti Hajar. ثم جاء بها ابراهيم وابنيها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت. Akhirnya Nabi, Nabi Ibrahim alaihi membawa Siti Hajar bersama putranya Ismail dibawah ke Mekah. Inda Dawah zamzam diletakkanlah di dekat Dawah. Dawah adalah semacam pohon yang agak besar tatkala itu. Jadi tatkala itu di Mekah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman tidak ada rumputan cuma ada pohon besar di situ. Disitulah Nabi Ibrahim Alaihissalam meletakkan istri yang dia cintai, Siti Hajar dan juga putranya Ismail. Antum lihat, Nabi Ibrahim Alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang sangat banyak. Di antara ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpisah dari putranya yang sangat dia cintai, Ismail. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخَضَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yang paling dicintai oleh Ibrahim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana Allah menguji Ibrahim... ...dengan sesuatu yang dia cintai... ...untuk melihat mana yang lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim. Apakah kecintanya kepada Allah... ...dengan tunduk kepada perintah Allah... ...ataukah kecintaan kepada anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim... ...kepada putranya Ismail... ...setelah nikah bertahun-tahun... ...bahkan puluhan tahun... ...merindukan kedatangan seorang putra. Bahkan Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah... ...agar dianugerahkan seorang putra. Tatkala lahir putranya Ismail... Dia harus berpisah dari puteranya. Dan ternyata benar. Nabi Ibrahim AS tak kalah membawa Ibrahim dan membawa Ismail dan ibunya Hajar ke Mekah atas perintah Allah SWT. Sebagaimana akan kita lihat nanti dalam hadis ini. Diletakkanlah Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar di bawah sebuah pohon. Fauqah Zamzam. Di tempat yang di mana nanti situ akan muncul air Zamzam. Fi alal masjid. Di bagian tinggi masjid, tentunya masjidnya bukan ada, artinya posisinya, lokasinya, yaitu daerah bagian masjid yang sekarang ini, yaitu di antara sofa dan marwah, dekat sofa dan marwah. Ya, karena kalau kita lihat posisi masjid al-haram, sofa dan marwah itu agak tinggi letaknya, ya. sementara ka'bah agak landai, agak di bawah. Laisa bimakkata yauma izin ahadun. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah tatkala itu. Walaih Sabil Hamaan dan tidak ada mata air sama sekali di Mekah. Fawazahumah Hunalika, Fawazahindah Jaraban fihi Tamrun, Wasiqahun fihi Maun. Maka Nabi Ibrahim Alaihissalam tidak meninggalkan putra dan istrinya begitu saja. Tetapi Nabi Ibrahim Alaihissalam memberikan bekal. Beliau meletakkan sekantong korma dan juga sekantong air minum untuk persediaan bagi istri dan putra yang sangat dia cintai tersebut. Sumpah kafah Ibrahim memtolakkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun setelah meletakkan istri dan putranya, dia pun pergi ke negeri Syam balik, pergi ke negeri Syam ke Palestin, dan tidak menoleh melihat istri dan putranya. Dia pun pergi untuk kembali kepada istrinya Sarah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibn Isyad, Nabi saw berkata, "Fancaraf Ibrahimu ila ahlhi bi Syam, wa taraq Ismaila wa ummu 'inda albayid." Maka pergilah Ibrahim AS kembali ke negeri Syam, ke tempat istrinya Sarah, dan meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Fatabiat hu umu Ismail. Tadkala sang suami pergi, Ibrahim AS pergi. Maka Siti Hajar pun mengikuti Nabi Ibrahim. Mengikuti dari belakang. Kemudian dia berteriak, Ya Ibrahim, aina tadhab, Watatruka, watatrukuna, watatrukana, bihadal wadi ladhi laisa fihi ins wala syaih, Wahai suamiku, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau meninggalkan kami, saya dan putera, putera kita di sebuah lembah yang tidak ada sesuatu pun, tidak ada orang sama sekali dan tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi maka itu adalah lembah. Kalau kita lihat sekarang, lembah, lembah dan banyak gunung-gunung yang gunung-gunung batu yang berada di sekitar Kaabah. Oleh karena yang benar bukan naik haji, tapi yang benar apa? Turun, <tuh> turun haji. Karena ke bawah. lembah ya, ke bawah. Akan tapi sang suami Ibrahim AS tidak menjawab panggilan Hajar. Maka Hajar pun mengulangi pertanyaannya, Wahai suamiku, ke mana engkau hendak pergi? l-wadi. Apakah kau tinggalkan kami di lembah yang seperti ini, kering? Tidak ada sesuatu pun, tidak ada kehidupan, dan tidak ada teman, tidak ada manusia sama sekali. Tatkala Nabi Ibrahim juga tidak menjawab dan tidak menoleh ke belakang. Maka sadarlah Siti Hajar bahawasanya tidak mungkin suaminya Seorang Nabi yang sangat salih melakukan demikian Meninggalkan isteri dan anaknya Kecuali atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia pun berkata kepada sang suami Allahu amaraka bihada Wahai suamiku Apakah Allah yang telah merintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Maka Ibrahim berkata Naam, benar Allah yang telah merintahkan kami Tatkala itu maka siti hajar pun dengan keyakinannya dengan penuh tawakalnya dia berkata idzan la yudayyuna kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami Allah tidak akan menyia kami dalam riwayat yang lain hajar berkata hasbi hasbi Allah cukup Allah akan menolongku dalam riwayat yang lain hajar berkata raditu billah saya rida dengan keputusan Allah subhanahu wa kemudian thumma rajaat kemudian hajar pun kembali ke tempat anaknya Ismail. Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya. Tatkala Nabi Ibrahim sudah jauh dari istri dan anaknya, hais ulaya raunahu di mana istri dan anaknya sudah tidak bisa lihat dia lagi, maka dia pun balik. Dia sedih istri dan anaknya harus dia tinggalkan. Dan dia sengaja tidak mau balik menoleh kepada istrinya agar istrinya tegar tatkala ditinggalkan. Namun tatkala dia sudah jauh, istrinya sudah tidak bisa lihat dia, maka dia pun balik melihat istrinya. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang doa ini diabadikan dalam Al-Quran. Inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi di zar'in inda baytikal muharram. Dia berdoa, Ya Allah, sembuhnya. aku telah meletakkan putraku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Di dekat rumahmu yang mulia, yaitu dekat Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Antum bisa baca dalam surah tersebut. Akhirnya, mulailah... Ummu Ismail, yaitu Siti Hajar... ...kemudian menyusui Ismail. Kemudian mereka pun minum dari... ...air yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian juga makan dari korma yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim. Namun akhirnya, habislah korma tersebut... ...dan habislah air tersebut. Karena Nabi Ibrahim hanya meletakkan satu kantong korma... ...dan satu kantong air tatkala air sudah habis atishat maka hajar pun kehausan dan putranya pun ismail juga ikut kehausan disebutkan dalam riwayat yang lain maka air susu hajar tidak bisa keluar lagi karena tidak ada makanan sehingga air susu tidak bisa keluar waja'alatanzuru ilaihi yaltawi maka siti hajar pun melihat putranya ismail yang mulai menangis meronta-ronta karena kehausan dalam riwayat yang lain disebutkan yatalabbat, yatalabbat dalam bahasa Arab artinya itamarra, yitamarraq artinya Ismail memutar-mutar badannya di pasir karena kehausan dan karena saking laparnya. Maka ibunya Siti Hajar tidak tega melihat anaknya dalam kondisi demikian. Fa talaqat karahiyatan an ilaihi Maka dia pun segera pergi, dia tidak tega melihat, dia tidak mampu untuk melihat Ismail yang meronta-ronta menangis, terisak-isak karena kehausan. Dia pun pergi, tidak tega melihat anaknya. Tiba-tiba, fawajah ditis sofa, dia melihat ada bukit sofa. Akrabu jabalin fil ard yaliha. Bukit yang paling dekat dengan dengan dia. Faqamat alaiha thumma staqbalatil wadi tanzuru hal taro ahadan. Maka dia pun berusaha mencari pertolongan. Maka dia pun segera naik di Bukit Sofa, kemudian melihat ke sana sini. Apakah ada orang yang bisa membantunya? Akan tapi dia tidak mendapati seorang pun yang dia lihat. Fahbatut min al hatta ida balagatil Wadi, rafat tarfa dirahihi, thumma saat saiyal insanil majhud. Hatta jawazatil Wadi, thumma atatil Marwa. Kemudian dia pun turun dari Sofa. Tatkala dia sampai di lembah, maka Siti Hajar pun mengangkat bajunya untuk bisa berlari maka dia pun berlari di lembah tersebut sampai dia pun tiba di bukit berikutnya yaitu bukit marwah dia berlari dengan segenjang kenjangnya dengan kepayahan oleh karenanya disebutkan dalam lafal hadis summa sa'al sa insanil majhud yaitu beliau siti hajar berlari dengan kepayahan sangat payah namun dia terus berlari demi untuk mencari pertolongan siapa tahu ada yang bisa menolong putranya ismail kemudian tatkala dia tiba di atas Bukit Marwah. Dia pun mencari orang lain. Apakah ada yang membantu dia? Namun tidak ada seorang pun yang dia dapati. Dia melakukan demikian sebanyak tujuh kali. Dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah. Sampai yang ketujuh di di Marwah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu radiallahu wa ta'ala. Kala Alaihi Wasallam Fadhalika sa'yun nasi baynahuma. Karena itulah orang-orang sekarang melakukan sa'i. Karena pernah dilakukan oleh siapa? Siti Hajar. Tadkala tiba di... Putaran yang ketujuh di atas bukit Marwah. Semi'at sultan, tiba-tiba Siti Hajar melihat ada suara. Mendengar suara terdengar. Maka dia berkata, Sohin, diam kamu, dengar ada suara apa? Dia berusaha mendengarkan lebih, lebih lebih dengar lagi. Ternyata ada suara yang dia dengar. Akhirnya, Siti Hajar berkata kepada suara tersebut, Ingkana indah kagawasun, kalau kau punya bantuan untuk kami, maka bantulah kami. Faizahia bil Malaki, tiba-tiba ada malaikat. Suara tersebut ternyata berasal dari malaikat. Inda mau the Malaikat tersebut muncul di dekat daerah munculnya zam-zam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Al hafiz Hafidz Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fatul Bari. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan, fanada Jibril, Jibril pun memanggil Hajar. Kemudian Jibril berkata, "Man anti?" Siapa engkau? Kata Hajar, "Qalat ana Hajar ummu waladi Ibrahim." Saya adalah Hajar, ibu dari putranya Ibrahim. "Qala fa ila man wakkal Ibrahim, dia menyerahkan kalian berdua kepada siapa? "Qalat ila kata Hajar. Beliau telah menyerahkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kala wakkalakuma ila kafin. Kata Jibril alaihissalam, Sungguhnya Ibrahim telah menyerahkan kalian berdua kepada zat yang maha mencukupkan. mencukupi. Akhirnya, Malaika Jibril pun menendang dengan kakinya, Atau disebutkan dalam riwayat, ya Menyentuh tanah dengan sayapnya, Sampai akhirnya muncurlah, muncurlah air zam-zam. Karena tendangan siapa? Malaikat Jibril atau dengan sayap Malaikat Jibril. Maka keluarlah air tatkala itu. Dari tanah tersebut. Faja'alat tuhawiduhu. Hajar tatkala melihat air tersebut dan sudah sangat kehausan. Maka dia tidak biarkan air tersebut mengalir. Maka dia segera ya membendung air tersebut. Membendung air tersebut. Supaya air tersebut tidak kemana-mana wa ja'ala tagrifu minal ma'i fi siqaiha kemudian setelah dia bendung air tersebut dia pun mengambil air dan dimasukkan ke dalam tempat air yang sudah kosong tadi Ibn abbas radhiyallahu anhu berkata nabi SAW alaihi wasallam bersabda yarhamullahu ummu ismail lau tarakat zamzam atau qala lau lam tagrif min al ma'i lakanat zamzam aynan ma ainan ma'inan kata nabi SAW, semoga allah merahmati Ibunya Ismail. Yaitu siapa? Siti Hajar. Kalau seandainya dia tidak membendung air Zamzam, -zam, maka air Zamzam -zam sudah menjadi sungai yang mengalir. Oleh karenanya, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, tatkala mengkomentari hadis ini, dia mengatakan, munculnya Zamzam semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala karunia itu telah terkontaminasi dengan ulah manusia, maka, tidak menjadi sungai yang mengalir, tapi hanya terbatas pada air yang di dalam dalam tanah. Parahnya rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Siti Hajar pun minum dari air zam-zam tersebut. Kemudian dia menyusui anaknya Ismail. Ya. Kemudian malaikat berkata kepada Siti Hajar, La takhufu dzaiyah, jangan kau khawatir. Fa inna hauna baitullah ya bini wa abuhu, jangan kau khawatir. Di sini akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan bangun putramu ini dan ayahnya. Jadi Siti Hajar telah diberi motivasi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang mengabarkan bahwasanya Nabi Ismail akan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala. Dahulu ya Ka'bah adalah tempat yang terletak di suatu tempat yang agak tinggi akan tetapi karena ada banjir karena ada apa namanya longsor atau yang selainnya akhirnya tanah tersebut sedikit-sedikit terhilang ter dari tempatnya akhirnya menjadi tempat yang tempat yang landai tatkala Siti Hajar dan Ismail tinggal lama di tempat tersebut tiba-tiba ada kabilah Jurhum yang melewati tempat tersebut Fana Zalufiyas Vali Makkah, maka mereka pun turun di daerah bawah kota Makkah. Tiba-tiba mereka melihat ada seekor burung yang berputar-putar di daerah Kaabah. Mereka berkata, burung ini tidak mungkin mutar-mutar kecuali di atas air. Padahal yang kita tahu di tempat tersebut tidak ada air. Maka mereka pun suku kabilah Jurhum ini akhirnya mengutus seorang atau dua orang utusan mereka untuk mengecek apakah ada air atau tidak. Ternyata setelah mereka mendatangi Siti Hajar, mereka dapat di situ ada airnya. Maka mereka pun kembali kepada kabilah Jurhum, dan mereka mengabarkan bahawasanya di sana ada air. Faakbalu, maka kabilah Jurhum tersebut datang mendatangi Siti Hajar. Kemudian, mereka berkata, Atak zanina lana ananzila indak, Apakah kau mengizinkan kami, wahai sang wanita, agar kami tinggal dekat engkau? Maka kata Siti Hajar, Naam. Walakin lahakolakum filma. Silakan, tapi ini air punya kita. Bukan punya, punya kalian. Faqalu naam. Kata mereka, iya. Akhirnya, Siti Hajar pun senang tinggal sama mereka. Karena sudah lama dia tinggal tanpa ada seorang pun, tidak ada teman sama sekali. Akhirnya, tumbuhlah Nabi Ismail alaihi bersama mereka, bertetangga dengan kabilah Jurhum yang kita katakan tadi, kabilah Jurhum ini berasal dari Yaman, dan dia kabilah Arab asli ya? Arab asli asalnya dari negeri Yaman akhirnya kata Nabi SAW wa syabbal gulam, akhirnya Nabi Ismail pun menjadi dewasa, wa ta'allam al-Arabiyah dan dia pun belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum wa anfasahum wa ajabahum bahkan Nabi Ismail menjadi seorang pemuda yang hebat Sehingga kabila jurhum semuanya ingin menikahkan putrinya dengan siapa? Nabi Ismail. Karena tumbuh dengan hebat dan gagah. Akhirnya mereka pun menikahkan Nabi Ismail dengan seorang wanita dari mereka. Kemudian meninggallah Siti Hajar. O matat umu Ismail. Ikhwanifillah zaniyallahu a'iyakum. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan sebagai yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Bahawasanya awalu man fatakallahu lisanahu bil-arabiyyah al-mubina Ismail Bahwasanya yang pertama kali Allah jadikan bisa berbicara bahasa Arab dengan hebat adalah Nabi Ismail AS memang benar Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah jurhum tapi setelah itu Allah SWT mengilhamkan kepada Nabi, Ibrahim, Nabi Ismail sehingga bahasa Arabnya lebih hebat daripada orang Arab asli oleh karenanya keturunan Nabi Ismail seperti Nabi Muhammad SAW Bahasa harapnya sungguh luar, luar biasa. Setelah itu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ismail menikah, Yutali'u tarikatahu. kata Nabi saw. Nabi Ibrahim ingin mengecek Nabi Ismail. Disebutkan dalam lafal-lafal hadis yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi Nabi. Nabi Ibrahim sering mengunjungi putranya Nabi Ismail. Beliau naik buruk. Naik apa buruk dari negeri Syam menuju ke Mekah ya. Ada yang mengatakan sebulan sekali Pokoknya Nabi Ibrahim pernah mendatangi Nabi Ismail sebelumnya Suatu saat terkala Nabi Ibrahim AS Mendatangi, mengunjungi putranya Nabi Ismail setelah Nabi Ismail menikah Nabi Ibrahim tidak menemukan sang putra. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail Kemana suamimu? Maka sang istri berkata, khoraja ia Suamiku sedang keluar rumah, sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka sang istri berkata, nahnu bishar, nahnu fidaykin wasidha. Hidup kami sulit, hidup kami penuh dengan kesulitan, kesempitan. Maka dia pun mengeluh kepada Nabi Ibrahim tentang kehidupan dia bersama Ismail. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Faidah jazaujuki. Kalau datang suamimu, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan katakanlah kepada suamimu untuk merubah ambang pintunya. Tatkala datang Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail merasa kayaknya ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Maka dia bertanya, Halja aku min ahad, apakah ada yang datang kepada engkau wahai istriku? Istrinya berkata, iya. Telah datang kepadaku seorang yang sudah tua. Dan dia bertanya kepadaku tentang dirimu. Maka aku kabarkan kepada dia... Tentang kehidupan kita Aku kabarkan bahawasanya kita hidup dalam keadaan sulit Dalam keadaan sempit Kata Ismail Apakah orang tua tersebut Mewasiatkan sesuatu kepada engkau Istrinya berkata iya Dia merintahkan kepada aku untuk menyampaikan salamnya kepada engkau Dan dia mengatakan Rubahlah ambang pintumu Maka Nabi Ismail berkata Yang datang itu adalah, itu adalah ayahku Dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu Suruh rubah apa? Galang pintu berarti ceraikan Akhirnya dia berkata, Il bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Maka dia pun menceraikan sang wanita, kemudian menikah wanita yang lain. Maka hiduplah Nabi Ismail bersama wanita ini berapa lama, tidak berapa lama, kemudian datanglah Nabi Ibrahim AS, seperti biasa mengecek kondisi anaknya. Namun, Qadarullah sebagaimana yang pertama, Nabi Ismail sedang tidak di rumah pula. Maka dia pun bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Maka dia berkata, Nahnu bikhair wasa'ah, Alhamdulillah kehidupan kami dalam keadaan mudah. Dalam keadaan lapang. Kemudian dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, Apa yang kalian makan? Maka sang istri berkata, Allaham. Kami makan daging. Apa minuman kalian? Kata sang istri, kami minum air. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa, Ya Allah, berkahilah kepada mereka, bagi mereka, daging dan air minum mereka. Kata Nabi Alaihi s.a.w. Tadkali itu tidak ada, tumbuhan tidak ada biji-bijian. Kalau ada biji-bijian yang mereka makan akan didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi Untung tak tatkala tidak ada beras. Kalau ada beras didoakan oleh Nabi Ibrahim, Mekah penuh dengan sawah. Namun tidak ada beras saat kala itu. Kebetulan yang dimakan adalah daging dan apa? Dan air kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim sehingga diberkahlah daging dan air di di kota Mekah. Akhirnya Nabi Ismail pun datang bertanya, "Seperti ada sepertinya ada seseorang yang datang menemuimu." Istrinya berkata, iya ada seorang yang sudah tua, yang penampilannya bagus, kemudian sang istri memuji orang tua tersebut, dan dia bertanya kepadaku kepada tentang dirimu, dan aku kabarkan kepada dia tentang dirimu, dan dia bertanya kepadaku tentang bagaimana kehidupan kita, maka aku kabarkan kepadanya bahwasanya kehidupan kita penuh dengan kebaikan. Apakah dia mewasiatkan kepada engkau sesuatu, kata Nabi Ismail? Kata istrinya, iya. Dia menyampaikan salam kepadamu, dan dia menyuruhmu untuk Agar engkau mengkokohkan galang pintumu Kata Nabi Ismail, itu adalah ayahku Dan dia telah memerintahkanku untuk tidak menceraikanmu Kemudian Tinggallah Nabi Ismail bersama istrinya Tidak berapa lama kemudian Suatu saat Nabi Ismail sedang Membuat atau menajamkan Anak panahnya tiba-tiba, yaitu lokasinya dekat tempat zam-zam, tiba-tiba datang Nabi, Nabi Ibrahim AS, melihat putranya sedang, memperuncing apa? Anak panah. Falamma ro'ahu qawma ilaihi, fasona akama yasna'ul walid bil walad wal walad bil walid. Tadkala Nabi Ismail melihat sang ayah Ibrahim AS, setelah sekian lama mereka tidak bertemu, maka Nabi Ismail segera berdiri, kemudian menyambut sang ayah, Kemudian memeluk sang ayah sebagaimana seorang anak ya, yang sudah rindu kepada orang tuanya. Dan sebagaimana seorang tua, seorang ayah yang telah rindu kepada anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada sang putra, Ya Ismail, Wahai Ismail, sungguhnya Allah telah merintahkanku dengan suatu perintah. Kau lafasna ma'amara Kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Apakah engkau akan bantuku, Wahai Putraku? Kata Nabi Ismail, saya akan bantuku wahai ayahanda. Kata Nabi Ibrahim, sungguhnya Allah telah merintahkan aku Untuk membangun di tempat ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi Ibrahim mengisyaratkan suatu tempat yang agak tinggi Yaitu situlah lokasi dibangunnya Ka'bah Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun Kemudian membangun Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Ismail mengangkat batu dan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menyusun batu-batu tersebut. Sampai tatkala bangunan Kaabah sudah mulai tinggi. Padahal masih harus dibangun di atasnya. Maka Nabi Ismail AS pun membawa sebuah batu sebagai pijakan Nabi Ibrahim AS. Yang dikenal dengan apa? Maqom? Maqom Ibrahim. Jadi Maqom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Orang salah faham. Katanya lihat di Mekah saja ada kuburannya Nabi Ibrahim. Bukan kuburan itu. Itu tempat berdirinya siapa Nabi? Nabi Ibrahim AS. Yang bekas ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Wallah alam apakah itu benar bekas kaki Nabi Ibrahim? Kan, tapi disebutkan dalam syair-syair jahiliyah. Bahwasannya bekas tanda kaki, pijakan kaki Nabi Ibrahim sudah ada sejak di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Ismail AS terus mengambil batu. Kemudian berikan kepada sang ayah. Kemudian dibangunlah Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka seraya mereka berdua sambil membangun Kaabah mereka berdua berdoa Robbana takabbal minna inna ka antasami alalim ya Robb kami terimalah amalan kami semuanya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui mereka berkata demikian. Tatkala seorang salah membaca ayat ini dia pun menangis dia mengatakan Khalilu Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah subhanahuwataala ya bni bait al Rahman dan dia sedang membangun rumah Allah subhanahuwataala Bi amrir rahman Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia takut ti di Amalannya tidak diterima Makanya Nabi Ibrahim berdoa Rabbana taqabal mina Setiap dia mengkat batu Dia mengatakan Ya Allah terimalah amalanku Terimalah amalanku Nabi Ibrahim alaihissalam Tidak merasa pedih Dengan amalan dia Dia kekasih Allah Menjalankan perintah Allah Namun masih khawatir amalan tidak diterima Makanya minta kepada Allah Agar diterima amalannya Oleh karena ikhwan Kita pun demikian Seorang yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa di antara khauf dan roja Antara khawatir dan berharap Jangan kita pedih dengan amalan kita Kalau kita pedih dengan amalan kita Kita akan terperangkap dalam penyakit ujub Dan penyakit ujub ini merupakan syirik kecil Yang bisa menggugurkan amalan kita Oleh kerana kita senantiasa Banyak beramal soleh Dan tetap khawatir Dan kita berharap Allah menerima amalan soleh kita Dengan demikian kita tidak akan terkena penyakit penyakit ujub Ikhwan fi la'zani Allah wa'ayyakum Dari sini Sebagian orang Mengatakan bahawasanya yang, yang diperintahkan untuk disembeli oleh Allah subhanahu wa taala Bukanlah Nabi Ismail Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Untuk disembeli adalah Nabi Ishaq Dan ini Digencar-gencarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Karena kita tahu bahawasanya Nabi-Nabi Bani Israel Nabi-Nabi Bani Israel adalah keturunan nabi ibrahim alaihi Oleh kerana nabi ibrahim dikenal dengan abul anbiya ayahnya para nabi. Seluruh nabi yang datang setelah zaman nabi ibrahim seluruhnya keturunan nabi ibrahim alaihi Dan nabi ibrahim alaihi memiliki dua anak yang cemerlang yaitu nabi ismail dan nabi ishaq. Nabi ismail tidak punya keturunan yang menjadi nabi kecuali nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi ishaq anak keturunannya banyak menjadi nabi seluruh nabi bani Israel baik Musa, baik Daud, Sulaiman, Daniel, ya. Yakub, seluruhnya adalah keturunan Nabi Ishak. Oleh karenanya mereka mengagungkan Nabi Ishak dan mereka mengatakan yang diperintahkan untuk disembelih bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Buktinya dalam kisah ini tidak disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk disembelih. Dalam hadis yang kita bacakan dalam Sahih Bukhari. Namun kita katakan bahwasanya Hadis ini pun tidak mengingkari adanya penyembelihan. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain, disebutkan Nabi Ibrahim AS, beberapa kali mengunjungi Nabi Ismail. Dan di antara kunjungan tersebut, Nabi Ibrahim AS memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih. Dan kisah penyembelihan Nabi Ismail ini telah diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Tatkala Dan ini ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim AS. Kita bacakan surat tersebut dalam... Surat Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Fabbasharnahu bi gulamin halim. Kata Allah, Kami pun beri kabar kepada Nabi Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Dialah siapa Nabi Ismail. Adapun Nabi Ishaq Allah mengatakan, Kami beri kabar gembira kepada dia. Tentang gulamin alim, tentang seorang anak yang alim, bukan yang halim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala ma'balakamah aushayya, kala ya bunayya, ini arafil manami anni atba'uk." Tatkala Nabi Ismail sudah mencapai usia yang cukup, yang mampu untuk membantu pekerjaan ayahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim untuk merintahkan Nabi Ibrahim menyembeli anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun mendatangi sang putra dan berkata, "Wahai puteraku." Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu Dan kita tahu bahwasanya mimpi para Nabi Merupakan wahyu Fanzur mazataru, bagaimana menurutmu Subhanallah, sang ayah ingin menyembelih Sang putra, dan dia berkata bagaimana menurutmu Ternyata Nabi Ismail A.S. adalah seorang putra yang sangat Sabar, dia mengatakan Ya abatif alma tu'mar, lakukanlah apa yang Engkau diperintahkan, Satajiduni jiduni Insya'allahu minasabirin, engkau akan Dapati aku, termasuk orang-orang yang sabar Falamma aslama Watallahu liljabin Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain dalam riwayat Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Habib Mukhtir dalam tafsirnya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelihnya di Mina, datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis muncul di Jamroh Aqobah, menggoda Nabi Ibrahim agar Ibrahim tidak menjadi tidak jadi menyembelih putranya. Entah apa yang dikatakan iblis. Akhirnya Nabi Ibrahim AS pun melemparkan apa? batu tujuh kerikil, sehingga hilanglah iblis tersebut. Kemudian dia pun melanjutkan berjalan bersama putranya untuk menyembeli putranya di Mina. Di tempat manhar. Muncullah iblis untuk kedua kalinya juga menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melemparkan kerikil tujuh kerikil kepada setan tersebut. Akhirnya hilanglah iblis dan berjalan lagi Nabi Ibrahim bersama putranya. Sampai akhirnya muncul yang ketiga kalinya. Kemudian dilemparkan dilemparlah oleh Nabi Ibrahim akhirnya hilanglah iblis, kemudian Nabi Ibrahim AS pun ingin menyembelih Nabi Ismail. Dan Allah berfirman, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Tadkala mereka berdua sudah pasrah dengan perintah Allah SWT. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Nabi Ibrahim AS, tatkala ingin menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dibalik wajahnya. Agar Nabi Ismail tidak melihat wajah sang ayah, dan sang ayah pun tidak tega melihat wajah sang, sang anak. Kemudian dia mengambil ya, pisau yang tajam untuk menyembelih sang Sang Putra. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail, maka datanglah malaikat wanadai Nahu an ya Ibrahim. Kau dah sadar keterroja. Al ya. Maka Allah Subhanahuwataala pun manggil Nabi Ibrahim dan menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Oleh karenanya kisah penyembelihan atau ingin menyembelihnya disembelihnya Nabi Ismail adalah kisah yang benar, tidak sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya. Nabi Ibrahim bersama mereka. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala membantah mereka. Ma'kan Ibrahim Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana Hanifah Muslimat, walam Yakumin al Mushrikin. Ibrahim tidak pernah jadi Nasrani. Ibrahim tidak pernah jadi Yahudi. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah beragama Hanif, tidak pernah syirik sama sekali. Seorang Muslim yang tidak pernah berbuat syirikkan sama sekali. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi Ibrahim tatkala mencintai anaknya diuji oleh Allah untuk berpisah dari anaknya. Kemudian tatkala sang anak sudah mencapai masa yang yang, yang kuat, seorang anak yang mulai dewasa, seorang ayah seorang ayah benar-benar cinta kepada anaknya, tatkala sang anak sudah mulai dewasa. Kalau masih kecil memang cinta, tapi tidak terlalu. Tapi kalau melihat sang anak sudah jadi orang, disitulah benar-benar kecintaan sang ayah terhadap sang anak. Tatkala kecintaan Nabi Ibrahim sungguh besar terhadap Ismail, disitulah Allah menguji. Dan ujiannya luar biasa Untuk disembelih anaknya Ini ujian luar biasa Karena Allah ingin buktikan bahawasanya Cinta Nabi Ibrahim AS kepada Allah lebih daripada putranya Dan Nabi Ibrahim AS pasti ya patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT Oleh kerana ikhwan Terkadang kita diuji Dengan perkara-perkara yang kita cintai Ada seorang Baru beli mobil dan sangat cinta kepada mobilnya Lebih daripada istrinya <laughs> Sampai kalau digesek sedikit mobilnya, dia sakit hati. Namun, kaudarullah Allah bikin mobilnya celaka. Mobilnya hancur. Mungkin Allah punya hikmah yang besar. Agar hatinya tidak terikat dengan apa? Dengan mobilnya tersebut. Karena kalau sudah terikat hatinya dengan mobil, dengan dunia, terkadang dia lupa untuk beribadah. lalai atau mengurangi ya waktu ibadahnya karena sibuk dengan mobilnya. Oleh karena terkadang kalau antum diuji dengan sesuatu yang antum cintai, yakinlah bahwa Allah memiliki hikmah yang besar yang Allah kehendaki dari kalian. Terkadang seorang sangat cinta kepada putranya. Dia punya anak perempuan semua ternyata anak terakhir laki-laki, ternyata anak laki-laki inilah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Terkadang datang ujian yang sangat berat yang menimpa kita, ternyata ada hikmah di balik di balik itu. Kemudian para ulama juga menyebutkan dengan kisah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan kerikil ke Syaitan atau iblis maka diabadikanlah ibadah lempar jamarat tatkala hajian. Namun ingat bahawasanya tatkala kita melempar jamarat tatkala hajian tidak ada syaitan yang diikat di situ ya. Tidak ada syaitan di tempat batu tersebut. Batu tersebut tidak ada syaitannya. Tatkala kita melempar kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kita mengingat kembali bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam digoda oleh syaitan agar dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana tatkala kita melempar kita mengatakan Allahu Akbar, kita renungkan dalam hati kita katakan Allah Maha Besar dan Syaitan Kecil. Kita tidak mau tunduk dengan perintah Syaitan sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betawo banyak orang. Tatkala mereka bersendirian mereka kalah dengan Syaitan. Tatkala mereka di hadapan banyak orang Syaitan menjadi musuh mereka. Namun tatkala mereka bersendirian di kamar Syaitan menjadi teman mereka. Oleh kerana seorang tatkala melempar jamarah dia mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Tidak ada syaitan di situ, tapi dia yakin dia mengingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam melawan hawa nafsunya dengan menjauhkan syaitan dari godaannya. Karenanya merupakan kesalahan sebagian jemaah haji, tatkala mereka berhaji kemudian mereka melempar sendal ya kepada syaitan tersebut katanya, mampus kamu syaitan. Ada yang mengambil batu besar kemudian dilemparkan kepada syaitan tersebut. Ada yang marah-marah, mengatakan gara-gara kamu saya menceraikan istriku. Ini tidak benar, tidak ada syetan di situ. Ya. Alhamdulillah sekarang ada perubahan dahulu pertama saya kali hajian, ya, sekitar 12 tahun lalu. Itu sebagian terjemahan, jadi ada pelang jamarat 1, jamarat 2, jamarat 3. jamarat itu diterjemahkan syetan 1, syetan 2, syetan 3. Entah itu bahasa apa. Ini bahaya. Oleh kerana ketika ya, kita berjalan, dia mengatakan mana syetan, mana syetan. Karena diterjemahkan di pelang tersebut syetan. Syetan 1. Syaitan dua, syaitan tiga. Sekarang alhamdulillah sudah, sudah tidak ada lagi pelang tersebut, sehingga orang menyangka ada syaitan di situ. Sampai ada lelucon, katanya ada koruptor besar dari Indonesia yang hajian. Kemudian dia melempar jamarat, dia lempar dengan kerasnya Bismillah Allahul Akbar. Tahu-tahu batunya kembali. Ada kertas tulisannya sesama syaitan tidak boleh saling melempar. <laughs> karena ya Tuhan tidak ada syaitan di situ kita melempar karena mengingat, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Yang telah dengan tegarnya Mengalahkan godaan syaitan Dari sini kita tahu bahwasanya Silsilah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berasal dari Nabi Ismail alaihissalam Yang seluruhnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam Bukanlah Arab asli Tapi Arab musta'ribah Yang asalnya bukan ber, uh, berbangsa Arab Bukan bersuku Arab takkan Tetapi dia bergaul dengan orang Arab Dan akhirnya menguasai bahasa Arab bahkan mengungguli bahasa Arab bahasa Arab mereka dan nabi ismail alaihi ini memiliki keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan tersebutlah yang kemudian apa namanya tersebar di Jazira arab seperti quraisy itu dari keturunan nabi ismail kemudian rabi'ah dan mudhar di kabilah-kabilah besar itu semuanya kembali kepada adnan kembali kepada nabi ismail alaihi demikian saja yang mungkin bisa saya sampaikan insyaallah eh, esok hari kita akan lanjutkan tentang bagaimana kondisi Arab, ya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan mau bertanya langsung atau ditulis juga boleh. Ya, sini sini. Mau tanya momentum hadis taditat sama uh, peristiwa penyembelian Nabi Ibrahim. Waktunya bagaimana itu? Karena pada saat itu kan hajat terpisah sampai meninggal. Dan proses penyembelihan itu Waktunya itu Maksud saya itu Apakah ada sinkronisasi atau memang Ada perbedaan dari hadis tadi itu Terima kasih uh, Dalam lafal hadis yang kita bacakan dalam Bukhari, Tidak dijelaskan dengan Tepat waktu Kapan Nabi Ismail Diperintahkan untuk disembelih Apakah setelah menikahnya Nabi Ismail Ataukah Setelah meninggalnya ibunya atau sebelum meninggal ibunya tidak dijelaskan dalam secara detail dalam 8 hadis. Yang penting kita tahu pernah terjadi peristiwa diperintahkan Nabi Ismail untuk di, disembelih. Kapannya wallahu alam bi sawab. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustaz jelasin Nabi Ismail ibunya itu Siti Hajar. Kalau Nabi Ishaq itu ibunya siapa? Nabi Ishaq ibunya Siti Sarah ya. Nabi Ishaq ibunya siapa? Siti Sarah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fubashar Nahub Ishak, wami warai Ishak yaakub, wami warai Ishak yaakub. Kami pun beri kabar kepada Nabi Ibrahim tentang puteranya Ishak. Dan setelah Ishak, Ishak akan punya anak, namanya siapa ya? Yaakub. Ini dalil yang sangat kuat. Bahawasanya yang disembelih bukan Ishak, karena kalau disembelih Ishak, ngapain Allah mengabarkan Ishak akan punya anak siapa? Namanya siapa? Yaakub. Kalau sudah tahu bakalan punya anak berarti enggak, bakalan disembelih. <laughs> Karena tatkala Allah mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang anugerah Nabi Ishaq. Allah mengatakan tadi, Wa mi ya Dan setelah Ishak akan ada anak yang namanya Ya'qub. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu yaitu uh, Nabi Ismail itu Nabi atau Rasul. Kemudian uh, umatnya itu siapa dan di mana umatnya itu? Nabi Ismail adalah nabi dan rasul. Jadi kita punya kaedah setiap rasul adalah na, nabi. Namun tidak setiap nabi adalah rasul. Oleh karenanya kalau kita membuat himpunan, ada himpunan besar, himpunan kecil, himpunan kecil lagi. Himpunan besar adalah para nabi. Di dalamnya ada para rasul. Di dalamnya lagi ada ulul azmi. Paham? Di dalamnya lagi ada Khalilul Rahman. Kekasih Allah cuma dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pun Nabi Ismail adalah nabi dan dan rasul dan dia seorang rasul. Ada lagi yang bertanya, Indonesia, hah? Sudan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ibatho pada ibatho di setiap tahun di mana-mana هذا هذا <laughs> Pertanyaannya bagus, kata dia uh, Nabi SAW menyebutkan bahawa Setiap 100 tahun Allah akan mengutus Yang akan perbarui agama ini Memperbarui agama ini, karena mungkin luntur Ada orang yang akan Allah utus Memperbarui agama ini, apakah yang akan memperbaharui agama ini. Hanya orang Arab saja. Atau orang Sudan juga bisa. Sudan, Indonesia dan yang lainnya. Di situ tidak disebutkan. Wallah alam. Lam yuzkar annahu labut an yakuna Arabian. Wala an annahu labut an yakuna rajulan wahidan. Kod yakun hunak mujadidun. Faham tu? Binal Arab wa gairal Arab. Wallah alam disawad. Allah al Rasulullah tidak menyebutkan bahwasannya mujadid tersebut harus orang Arab. Dan Rasulullah tidak menyebutkan bahawasanya Mujadid tersebut harus satu orang Oleh kerana sebagian Allah mengatakan bahawasanya Bisa jadi yang memperbaharui agama ini Beberapa orang ya. Di tempat sana ada yang memperbaharui agama Dengan menyebarkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang mulai pudar Yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat Dia kembalikan Menanamkan kembali sunnah-sunnah tersebut Maka dia adalah telah memperbaharui agama Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi yang bertanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, agama Yahudi itu memang apakah agama yang diperpakan agama khusus Bani Israel atau artinya agama suk, agama ras dan juga uh, agama Nasrani apakah memang berkaitan dengan tempat sehingga tidak seperti Islam begitu. Syukran. Agama-agama selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam Kembali kepada masing-masing kaum tersebut. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di antara uh, apa namanya bukti tuhamsan lam yukto huna Nabiun kabili katanya, Bismillah Allahu Sallam. Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Sallam, buaistu amatan. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya, mereka hanya diutus untuk apa? Untuk kaumnya. Oleh karenanya di antara nabi-nabi sebelumnya seperti nabi Bani Israel, mereka adalah agama mereka hanya untuk siapa Bani Bani Israel. Oleh karenanya agama Yahudi, nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam juga hanya diutus untuk apa? Untuk Bani Bani Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Oleh karenanya, ketika saya pulang ke Irian Jaya di Sorong, ada situ daerah daerah apa namanya transmigrasi banyak orang Jawa di situ dan mereka Islam datanglah seorang pendeta atau pastor yang ingin mendakwahi mereka tatkala ditanya kenapa kalian ingin mendakwah kami kata dia kami ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat maka saya bilang sama dia sama ustaz di situ kalau dia datang lagi bilang di sini tidak ada domba sini unta semuanya jadi mereka memang hanya khusus untuk Bani Israel. Ya, adapun Nabi SAW untuk seluruh umat. Karena Nabi adalah penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Ada yang bertanya tadi? Uh, pertanyaan pertama Ustaz, Dikisahkan tadi Nabi Ismail Eh Nabi Ibrahim menyembah anaknya Nabi Ismail dan saat, saat, sesaat sebelum menyembah Nabi Ismail digantikan oleh Nabi uh, Oh, apa? Kambing, seekor kambing eh, Yang ingin saya tanya kan, Bagaimana kelanjutan hai, eh, Nabi Ismail Setelah eh, Nabi Ismail yang tadinya Mau disembah, justru digantikan oleh Allah Menjadi kambing, yang kedua Mungkin kami tidak akan lama nanti di sini. Kami minta kalau memang diperkenankan Bisa, bisa minta alamat email ustad Mungkin suatu saat kami punya pertanyaan Bisa contact by mail gitu, terima kasih ustad uh, Jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim telah tercapai. Kau dah soda keterluia. Engkau telah melaksanakan apa namanya perintah Allah yang Allah ilhamkan dalam mimpi. Jadi, tatkala Nabi Ibrahim sudah benar-benar bertekad untuk menyembelih Nabi Ismail, maka sudah cukup. Ya. Bukti bahawa Nabi Ibrahim benar-benar bisa menjalankan perintah Allah sehingga tidak perlu lagi untuk disembelih Nabi Ismail. Oleh kerana Allah mengganti dengan seekor kambing. Ya. Ada beberapa riwayat menyebutkan setelah dia menyembelih tahu-tahu ada semacam tembaga yang menghalangi. Namun saya tidak tahu tentang kesolehan riwayat tersebut. Intinya tidak jadi menyembelih kemudian digantikan dengan kambing. Setelah itu mereka menjalani kehidupan biasa. Di antaranya mereka membangun Ka'bah. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim meninggal dunia dan Nabi Ismail alaihissalam menjalankan kehidupannya ya, di Mekah. Kemudian beranak pinak dan akhirnya memiliki keturunan dan dia juga meninggal meninggal dunia. Ya. Setelah itu sampai pada keturunan. Orang-orang Arab yang ada sekarang ini ya, Dari Bani Tamim Kemudian diantaranya Quraish ya. At-Tamimi itu juga ada di keturunan Nabi Nabi e, Ismail AS Mengenai e, email Nanti Insyaallah saya beritahu ya. Ada lagi yang bertanya e, Pertanyaannya Apakah benar Rasulullah SAW pernah terganggu Karena ada corak di depannya Ada gambar atau suatu di depannya Benar ada dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW terganggu Lantas bagaimana dengan Wanita yang e, Berjilbab, kemudian ada bermotif-motif, ya. Sebahagian ulama anda dengar jawaban mereka tentang hal ini. Mereka mengatakan jika hal itu sudah terbiasa, seperti kita lihat di sajadahnya Masjid Nabawi, ya. ya. Orang sudah terbiasa sehingga tidak tidak terganggu lagi. Ya. Tapi kalau yang ada tampil beda tiba-tiba di hadapan kita yang bisa menarik perhatian kita, ini yang hendaknya dijauhi. Demikian juga seperti para wanita di Indonesia. Terkadang jilbab mereka ada suatu corak-corak tertentu dan kemudian di antara mereka pun demikian sudah terbiasa. Kecuali kalau ada corak yang lain yang antik sendiri itulah yang bisa menimbulkan apa perhatian. Itulah yang dilarang. Tentunya akan tapi yang terbaik adalah kita memakai jilbab tidak perlu dengan motif-motif yang bisa para wanita tidak perlu memakai jilbab yang bermotif-motif yang bisa menarik perhatian karena asalnya jilbab itu supaya tidak menjadi pusat per perhatian bukan dibalik supaya menjadi pusat Perhatian. Nah, ini, misalnya bahkan saya lihat ada jilbab yang model rambut. Jilbab yang model rambut, yang penting rambutnya tertutup, kepalanya kelihatan, tapi model jilbabnya seperti rambut yang terurai. Ini apa fungsinya jilbab seperti ini? Jilbab itu fungsinya untuk menutupi supaya tidak menarik perhatian, supaya tidak menarik perhatian para lelaki, bukan sebaliknya supaya diperhatikan dan jadi bahan tontonan. Allah Alam Bishawab. Ada lagi yang bertanya? Coba yang Assalamualaikum sad di luar timasat ya. Umum masih di Masjid Nabawi. Rasulullah kan memerintahkan kita untuk mencegah uh, orang yang melintas pada saat kita salat. Sedangkan pada kondisi seperti ini orang sering sekali berlalu lalang di masjid uh, pada saat kita salat. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kita meminum susu unta? Apakah kita diharuskan berwudu sebelum, uh, sebelum? dan juga Air kencing ontai itu apakah tidak najis untuk diminum? Dan yang terakhir itu buah utrujah itu seperti apa? Uh, mengenai menghalang orang yang hendak lewat di hadapan kita. Melarang orang melewati orang yang sedang sholat. Bahkan kita berusaha untuk mencegah orang tersebut. Dan Nabi SAW tak kalah ngomong demikian, sedang di Masjid Nabawi. Artinya dia di Madinah ngomong seperti itu. Bukan sedang di Jakarta. Karena sebagian orang berpendapat kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram tidak mengapa, silakan lewat, tidak perlu dihalangi. Dan jangan menghalangi, dan boleh lewat. Ini pendapat meskipun ada sebagian ulama berfatwa demikian, terlebih khusus di Masjid Haram, maka ini kita, kurang kita setujui. Akan tetapi memang kondisinya sekarang tidak sebagaimana dahulu kala. Kondisinya sekarang lebih darurat, ya pada terlebih lagi tak kala, kepadatan yang amat sangat, susah bagi kita untuk menahan orang. Antum silakan tahan, tapi kalau dia maksa lewat, Antum jangan berkelahi. Ya. Karena bisa jadi dia mungkin sakit perut, atau dia mengejar istrinya, atau mengejar anaknya. Sekarang kondisi tidak sama seperti zaman dahulu. Dia terus antum tahan, dia mau kemana? Semua orang sedang sholat. Dia mau ke depan juga. Akhirnya dia bisa satu jam sendiri di situ bolak-balik. Akhirnya mungkin dia punya kebutuhan oleh karenanya kita berusaha menahan. Tapi kalau dia terpaksa ingin lewat, ya biarin saja. Karena kondisinya berbeda. Tidak seperti dahulu. Adapun kalau di masjid lain, di Jakarta, silakan antum tahan. Dia nekat, silakan antum nekat juga. Tidak jadi masalah. Karena ada tempat lain yang luas bisa dia lewati. Dan kenyataannya sekarang terlalu banyak orang tidak paham akan hadis ini tentang sunah ini yang oleh karenanya butuh kita beritahu agar mereka paham dan mereka tidak melanggar atau melewati orang yang sedang salat di hadapan orang-orang yang sedang salat. Demikian saja. Akhir kata sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari tentang sirah nabawiyah dan pada hari Selasa dan Rabu kita uh, pada Selasa dan Rabu kita akan berbentang belugul maram wallah taala alam bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh